Крізь сонце сочилася сіль, крізь мене зілля, зло криволазлива, змив, привіт твоїй тіні. Так, а вхід істерично заборонено. Стій, де стоїш, істото, не торкайся мене своїми масними щупальцями, збагнула. То йди до сраки, так, правильно, принаймні. В роті тепло, після перцю, і руки болять. Цікаво чого? Від коперсання вилкою в сухій, загрітій в мікрохвилях Греці? Чи від переписування чужого, нікому не потрібного конспекту? Маленькі Греченки. Напевно, по них можна ворожити на своє існування. Вони саме того кольору і тої ж нульової вологості, тих же глухих і болючих фрикцій. А виделка шкрябає тарілкою, як санчата асфальтом на провесні, як нестрижені нігті білим простирадлом у темряві. Євка розважалася тим, що вгадувала даньове географічне переміщення країною. Вона кидала дротики у карту, а потім надсилала у діряве місто чи село телеграму до запиту. Євка зайшла на пошту. Вона хотіла було відіслати даньові телеграму, але ніяк не могла придумати цивільної версії їх дурнуватих таємних імен. І тому купила конверта з марками «Б» і «Д» по Україні. З п'ятизначним індексом бридкого індустріального міста, де, як гадала Євка, дихає, щить, їсть на дворі шаверму, дивиться старі фільми по кінотеатрах, курить гашиш і читає Юнга Дан'ю. — Чорти б тебе вхопили, коханий! — Євка відірвала шматок від паперу з записом свого сну. І з'явиться з темряви гігантська моделька машинки за 180 гривень. Чи ще, чого доброго, гола лялька Золушка, моєї сестри. Євка розписала клаптик найпохабнішими зізнаннями в коханні і погрозами настання клімаксу, якщо він, сучий син, не з'явиться. Ти найкраща шмата цього світу. Амінь. Закінчила вона і повільно стала запихати у конверт гроші, фотографію немитих після них із даньом, чашок, пляму крові з місячних на доказ невідома чого, просто кров на бентах видалася їй схожою на борщ на снігу. Колись вони жили в горах у будиночку, перед ганком якого, котромусь їх попереднику, стало злеборяковим борщем. Певно, то була класівка бо пора була різдвяна. О, все синя скринька, бувай, Данічку. Євка витягла з сумки пожмаканий аркуш, котрий щойно побував донором даньовому листові. Це зовсім не запис сну. І зовсім не лист 82-річній жінці у Франції. Напряжний лист тоді Євці не вдався, бо... Бо... А у тунелі метро таки був сильний запах лялькового волосся. Так, ніби береш ляльчину голову і нюхаєш її дірявий гумовий скальп із рівними рядами синтетичної парості. «Ти нюхав лялькам голови?» – питаю я у Даника. «Ні», – дивується Данек втраченому дитинству. «А я ще напруженіше вдивляюся в тунель» і що сили тягну ніздрями брехливо перукарський запах. А ну ж, бо дивись, кінець історії був запханий в конверт. Його читатиме Дан'ю. Або, якщо Дан'ю помер, перша ліпша сволота, що не полінується роздерти конверта з марками Б і Д. Євка йшла далі вулицею. Погода стояла не по лютневому, не шмарката, тому навіть чаю, вічного зеленого чаю, не дуже хотілося. Понакривані тарілочками горнятка, хвилю назад вони давали невисокий звук, звук у темряві.